А Катерин не пускає, горне його до себе, виціловує. «Я, мамо, – звертається вона до Насті, – заберу його з собою. Я хочу такого братчика мати. Він буде мені книжки читати». Але Володько не слухає більше. Вже вирвався і, як було, пошумів геть на піч разом зі своїми чобітьми. «Як підросте, на школи подам, – вирвалось у батька». І Володько це також учув, і це кажуть тато, самі тато, і отак перед усіма. О, Боже, він цього не пережиє. Який особливий день сьогодні. Він зовсім не знає, як поводитися, що робити, і радісно, і соромно. І разом так десь там всередині приємно, що ніякими словами такого не вискажеш». Увечері друга радість. Прийшли колядники, і то зу звіздою. Володько, як тільки почув за вікном дзвінок, як одну мить був у вікні на лаві. Хведот негайно також поспішив за ним. «Будьте здорові з Різдвом Христовим, а чи дозволите заколядувати?» – чути за вікна глухий, хриплий голос. «Спасибі, спасибі, а просимо, просимо», – відповідають майже хором з хати. Колядники колядують, голоси їх хрипкі, вони вже обійшли чимало простору. Треба дякувати їм, що вони за такий далекий закинутий хутір не забули. Тому їх личуть до хати, частують чаркою горілки, дають закуску, книша, 10 копійок грошей і відправляють. День минув якнайкраще. Усі вдоволені. Гості роз'їхались геть за смерку, а Катерина мусила залишитись ночувати, хоча їй дуже не хотілося, бо там же її ухажори, її залицяльники, її приятельки, але Настя настояла, І як його не послухати хрещеної матері? Володько також був дуже сьоу вдоволений. Третього дня батьки їдуть до Дерменя в гості. Катерина їде додому. Володька беруть також із собою. Василь мало не плакав. Так не хотілося йому лишатися самому з Хвидотом, але батько проговорив. «Ти-то мені не коверзуй, бо як візьму запругу?» І цього було досить, щоб Василь замовк. Але і Володько не мав великої радості цієї поїздки, хоча були на Запоріжжі у дядька Єлисея, де Володько найбільше любить бувати. Але тепер у зимі зовсім не те саме, що влітку – Улітку, як побіг зрання з хлопчиськами, то до самого вечора гасає десь там по гаях, що й не зглянеться, коли той день пройде. Тепер же весь день сидить у хаті, навкруги самі дорослі, хлопці десь також сидять дома, або десь хто зна де пропадають. Архип та мефот вже ходять до школи, дуже виросли, і їм тепер не до Володька. І так досить марудно минув день, а ввечері, коли верталися на санях додому, Володько так змерз у своїх нових чобітках, що мало ноги йому не поодмерзали. Але він мовчав про це, боявся, що іншим разом його не візьмуть більше, бо їхати все-таки дуже приємно. «Дорога рівна, в'їжджена, небо ясне та зоріне, світить круглий, аж, здається, прозорий місяць, мороз пришкварує і полозя саней поскрипує». Їдуть тепер не тією ж дорогою, що й улітку, а навпростець, здовж лугу, а то й через луг, біля обох млинів, монастирського і чеського. Колеса млинів зовсім замерзли і вкрилися дуже гарними, що блищать під місяцем, льодяними френдлями. Лодькові дуже кортить відломити шматок такого френдля і посмоктати його». Хутір Матвіїв тихий, самітній, снігом з усіх боків занесений, сливе непомітний на білому здалека. Лише під'їхавши ближче, стає видно двоє малих віконечок, що в них блимає слабке, водянисте світло, а трохи вище видно стовп чорного диму, що зводиться, сливе просто падно, просто з нічого, бо білої стріхи на білому тлі поля майже не видно». Це Василь топить з смоляними корчаками, а тому такий тяжкий і густий той дим. Решта свят, новий рік, щедрий вечір, голодна куття і водохрещі минають, як би не були. Ще раз були гості, приходили до Матвії чужі люди, поготорити, побалакати, порадитись – Матвій дещо відпочив, підняв голову, повеселішав, не сердився стільки, колядували, щедрували, посипали, бажали собі іншим щастя, здоров'я, щоб пшениця родилась, щоб худібка плодилась, щоб діточки росли, і щоб багато всім літ прожити і, дай, Боже, назарік діждати.